Den se pomalu chýlil k západu. Do stanu byly přivoláni různí klačtí hodnostáři a důležitější Ankmorporčané. Elánius několikrát prošel kolem na doslech a zachytil zvuk hlasů pozvednutých ve vzrušené debatě. Armády si zatím zakopaly. Někdo z Ankmorporčanů dokonce vstyčil hrubý ukazatel, který naznačoval směr cesty k domovům rozličných oddílů. Protože domovy všech leželi v Ankh Morporku, mířili ukazatele jedním směrem. Větší část členů hlídky našel sedět v závětří, zatímco jakási vrázčitá klačská žena jim vařila nad malým ohněm nějaké dost komplikované jídlo. Zdálo se, že jsou všichni plní života, samozřejmě s oním malým otazníčkem v případě rega půlbotky. Kde jste byli, seržante tračníku? zeptal se Elánius. Byl jsem zapřísáhnut mlčenlivostí Sire, jeho lordstvem Sire. V pořádku. Elánius dál nenaléhal. Dostat informace ze seržanta tračníka to bylo jako dostat vodu ze silného flanelu. To mohlo počkat. A noby? Kde, pane? zasalutovala sešlá ženština zahlasitého chřestění náramků. To jste vy? Vraskas, pane, dalám zase tu špinamou ženskou práci, tak už to v životě bývá, i když jsou panu služebně mnohem mladší policisté, pane. No tak, noby, řička neumí vařit, rek to dělat nemůže, protože by trousil do pánové kousky a Angua... Prostě nevaří, dopověděla Angua. Ležela na velkém balvanu na zádech a s rukama pod hlavou. Ten balvan byl dřímající seržant Naváška. Kromě toho si začal vařit sám od sebe, jako kdyby svěděl, že to budeš muset stejně udělat. Nebápe si, my jaký tebabče, pane. Máme jich spoustu. Vidím, že jste přišli k slušnému množství jídla. Papen, plačkej, obytovatel a užil jsem na něj svý sexuální blákadla. Elániův kebab se zastavil na půli cesty k ústům a velitel si pokapal nohy jehněčím tukem. Viděl, jak Angua najednou otevřela oči a v hrůze je upřela k nebi. Řek se mu, že se sundám šaty a budu křičet, jestli mi nebám nějaký jídlo, pane. No, tak to je jiná, to by mě taky vyděsilo k smrti, přiznával Elánius. Viděl, jak se Angua s úlevou nadechla. Jo, pak si myslím, že kdybych prohrál hezky přes by, mohla by země bajit jedna z těch fatálních farin. Nezpatří ma chlapa mrknout, aby běžel celý tyláky. mohla by se mohla fakticky hodit. Řekl se mu, že se může převlét zpátky do uniformy, ale on tvrdí, že se takhle cítí pohodlněji. Abych vám řekl pravdu, začíná mi to dělat tak trochu starosti. Ale s tím těžko, co udělám, pomyslel si Elánius, to není ve sbírce zákonů a nařízení. Ehm, no, jak bych vám to vysvětlil, nechce flišet žádný makový ty pitomosti, o myšlení se do jiných vlidůch. Já neříkám nic jiného než to, že není špatný ujít nějakých pár stovek tláků v botách. No, pokud tady šlo opravdu jen o bot, prostě jsem se dostal do kontaktu se svým jemnějším já, rozumíte? Podařilo se mi podívat se na to pak nějak očima jiného člověka, přestože to je žena. Pak se podíval na jejich obličeje a neurčitě zamával rukama. Dobrá, dobrá, dobrá. Pak dá se teda přemleču zase na uniformy, ale až poklidím v táboře. Udělá vám to dobře? Tady něco skvělé voní. To přiběhl karotka a v poklusu si dribloval míčem. Na provázku na krku mu poskakovala píšťalka. Odpískal jsem poločas, tak jsem poslal pár mládenců do Gabry pro čtyři tisíce pomerančů. Za chvíli spojené oddílové angmorporské hudby předvedou parádní zpáteční pochod a k němu zahrají směs oblíbených vojenských Evergreenů. Doufám, že se ten zpáteční pochod neučili v praxi, zeptala se Angua. Myslím, že ne. Tak by to mohlo být v pořádku. Karotko, začal opatrně Elánius. Nechce být nijak dotěrný, ale mohl bys mi říci, kde si u všech všudy tady, uprostřed pouště, vzal fotbalový míč? A hlas v jeho mysli slabě, ale neustále dotíral. Slyšel si ho umřít. Slyšel si je všechny umřít. Někde jinde. Víte, pane, poslední dobou nosím jeden vyfouknutý v báglu. To je velmi míromilovná a uklidňující věcička, takový balon. Jste v pořádku, pane? Prosím, cože? Ano, ano, díky. Jsem jenom trochu unavený. Tak kdo vede? Elánius si prohledal kapsi a vytáhl svůj poslední doutník. No, abych tak obecně řekl, pane, je to plichta. Musel jsem vyloučit 773 chlapy. Bohužel musím říct, že klačtek na fauli vede. Sport jako náhražka války, co? Řekl Elánius. Přehrábl se v popelu nobyho ohně a vytáhl kus napůl schořelého, no dost pomáhalo, když jste tomu říkali pouštní uhlí. Karotka na něj vrhl vážný pohled. Jistě, pane, nikdo nepoužívá zbraně a všiml jste si, jak se klačská armáda zmenšuje? Náčelníci z některých vzdálenějších oblastí už se svými muži odcházejí. Říkají, že nemá cenu tady zůstávat, protože stejně žádná válka nebude. Ale abych vám řekl pravdu, mám dojem, že o to být tady a pustit se do nějaké války stejně vůbec nestály. A myslím si, že by nebylo snadné přemluvit ty, aby se ještě jednou vrátili. Kde si za nimi se ozval křik? Ze stanu vycházeli muži a v chůzi se hádali. Byl mezi nimi i lord řezač. Zatímco se dohadoval se svými společníky, rozhlížel se kolem. Když uviděl Elánia a stekle, se k němu rozeběhl. Elánie? Elánius se na něj podíval ruku s uhlíkem téměř u doutníku, který svíral v zubech. Byli bychom zvýkazili, abyste věděl. Byli bychom zvítězili, ale byli jsme i těsně před konečným úspěchem. A je to vaše vina, Elanie. Teď se nám všichni v plači vysmíjí. Víte, v jakom přenu tihle lidé přikládají takzvanému uchování si tváře a my teď nemáme žádnou. Světy na je konec. A s vámi, jak smet. a zrovna pak je konec tou vaší pitomou, hybridní zbabělou hlídkou. Co na to řeknete Elánie, no? Členové hlídky seděli jako sochy a čekali na to, co Elánius řekne. Nebo udělá. No, Elánie. Řezač začichal. Co se to tady pálí? Elánius pomalu přesunul pohled ke svým prstům. Stoupal z nich kouř. Byl slyšet tichý sykot. Vstal a zvedl uhlík řezačovi přímo před obličej. Vezměte to do ruky, řekl. To je jenom nejaký trik. Vezměte to. Řezač jako hypnotizován si olízel prsty a nešikovně uchopil uhlík. To vy jste nepálí. Ale ano, pálí. Abych řekl pravdu, tak dávajs. Řezač uskočil, upustil uhlík a strčil si popálené prsty do úst. Ten trik je v tom přesvědčit se, že vás to nepálí. A teď běžte pryč. Blouho se napukovat pepe. Jen počkejte, až se vrátíme do města Jen počkejte Pak dal na ústup a svíral si popálenou ruku Elánius se vrátil a sedl si k ohni Po chvíli se zeptal Kam šel? Zpátky k linijím, pane Myslím, že vydá rozkazy k návratu Vidí nás? Ne, určitě ne V cestě je příliš mnoho lidí, pane Jste si naprosto jistý? Jsem, pokud se nedokáže dívat skrz velbloudy, pane. Výborně. Elánius se strčil prsty do úst. Po tváři se mu řinul pot. Sakra, sakra, sakra. Nemáte někdo trochu studené vody? Kapitánu Kunkinsovi se podařilo dostat loď znovu na vodu. Vyžádalo si to mnoho kopání a hodně opatrné práce s dřevěnými kůly a výpomoc kladského kapitána, který se rozhodl, že nedovolí, aby nevhodný patriotismus stál v cestě jeho zisku. Spolu s posádkou teď Kunkins odpočíval na pobřeží, když se od někud zhora ozvalo volání na pozdrav. Zašilhal do slunce. E, to, to nemůže být, Elanius, že ne? Posádka vrhala vytěšené pohledy všemi směry. Naloďme se! I hned! Po úbočí duny se začala spouštět postava. Pohybovala se klikatě sem a tam a velmi rychle, mnohem rychleji, než by to v pohyblivém písku dokázal obyčejný člověk. Když se přiblížila, ukázalo se, že je to muž, který stojí na štítě. Štít zatočil elegantní křivkou a zastavil se jen několik kroků od úžaslého Kunkinse. To je od vás, hezké kapitáne, že jste na nás počkal. Mnohokrát děkujeme. Ostatní tady budou v minutce. Kunkins obrátil pohled k vrcholku Duny. Objevily se tam další tmavé postavy. Ale vždyť to jsou rusové. No ano, skvělí lidé. Už jste se s nimi vůbec někdy setkal? Kunkins se nevěřícně obrátil ke Karotkovi. Vy jste vyhráli? No jasně, ale teprve na trestňáky, co se kopali na konec. Maličkými okny člunu pronikalo slabé modrozelené světlo. Lord veterinary upravoval postavení řídících pák tak dlouho, až se byl jist, že míří k příhodné lodi, a pak řekl — Co tady cítím, seržante? E, — To je běd, e, to je noby, pane, odpověděl tračník a s nesmírně soustředěnou tváří se věnoval šlapání. — Desátník na no Noby se téměř začervenal. Koupil jsem mláhět vonavky pro své děvče, Sure. Lord Vetinary se rozkašlal. Co myslíte tím pro své děvče? No, asi nějaký pořipím, Sure. Aha, zdálo se, že v hlase Lorda ho zazněla nezastíraná úleva. Na základě očekávání, kde si ji pořídím, Sire? pak jsem v posledních dnech důkladně proskoumal svou sexuální přirozenost a peď se cítím sám se sebou dokonale vyrovnaný, Sire. Vy se cítíte vyrovnaný sám se sebou? Ano, Sire. A až si najdete tu mladou dámu, dáte jí tuhle láhev, se to jmenuje Noc v kazbě v syrem. Aha, jistě, je velmi květinová, že? Vlastně v syrem, a kvůli tomu žije v jasmín a velmi vzácné bruhy paznechtníků. A je zajímavé, že je současně tak zvláštně pronikavá. Skvělá koupě, za ty peníze, za málo peněz hodně vůně. No nevím, dobrého pomálu. No by drobné ironie nevnímal. Koupil jsem mi v tom samém křevtě, kde si seržant koupil ten hrbřovat. Aha, tak to ano. Ve nebylo mnoho místa a většinu z něj zabírali suvenýry seržanta Tračníka. Byla mu povolena krátká nákupní expedice, abych dovezl nějakou pitomost svý starý syre, jinak s ní nevydržím. A myslíte, že se paní Tračníkové bude opravdu líbit věcpaný velbloudý hrb seržante? Jasně, že syre. Ona si do něj bude ukládat různé věci. A ta sada nich stolků, které pasují jeden na druhý, Jejej, víte, co na ně naskládá krámů? A co ta, ozvalo se hlasité zazvonění, sada ovčích zvonců, ozdobná konévka na kávu, miniaturní velbloudí sedlo a tady to ta, podivná skleněná trubička, ve které jsou vrstvy barevných písku. Na co je to? To jsou všechno hovorové předměty, siri. Myslíte, že se někdo třeba jako já zeptá, k čemu je to dobré, ano? Bylo vidět, že tračník je sám sebou potěšen. Vidíte, pane, a už o tom hovoříme. Znamenité. Seržant Trečník zakašlal a pohybem hlavy ukázal na schoulenou postavu Leonarda da Quirme, který seděl s hlavou vrdlaních a skoro se nehýbal. Je nějaký tichý syre, nemůžeme z něj dostat jediné slovo. Má toho příliš mnoho na mysli. Strážníci šlapali nějaký čas mlčky, ale stísněné poměry v člunu jim dodávali odvahu k činům a dotazům, ke kterým by se napevněně nikdy neodhodlali. Je mi moc líto, že vám dali kopačky syre. Hm... Odpověděl Lord Vetinari. Kdyby vypsali volby, můj hlas byste měl jako první, Syre. To jsem rád. Já se myslím, že lidi nad sebou docela chtějí cítit tvrdou ruku, Syre. Výborně. Váš předchůdce, Lord Pitsbutka to byl šílenec, to vám řeknu rovnou. <coughs> Jinče, jak já vždycky říkal, s Lordem Vetinarem lidi vědějí, na čem jsou. Skvělý úsudek! Lord Vetinary zvedl hlavu. Byli přímo pod lodí a zdálo se, že pod takovou, která pluje příhodným směrem. Řídil člun dál, až uslyšel tiché dum trupu narážejícího na trup a hned na to několikrát otočil vrtákem. Dostal sem kopačky, seržante, opakoval a opřel se v sedadle. No, jako kvůli tomu, že jsem slyšel, jak vám říká, že jestli ratlí ratlik. Ratifikují? Jo, tohle to, tak jestli ratlifikujete příští týden tu kapitulaci, pošlou vás do vyhnanství, sire. Týden den je v politice dlouhý čas, seržante. Trečníkovou tvář pokryl výraz, který on sám považoval za vědoucí. Poklepal si ze strany na nos. Jo, politika. Aha, no tak to jste měl říct. Vesměčka, kdo se smije poslední? Pan se smije každýmu, že jo? E, takže vy máte nějaký tajný plán, to mě mělo napadnout hned. Vy teda fakticky víte, kde je to kuže schovaný? Jak vidím, před tak zkušenými pozorovateli karnevalu života, jako jste vy, člověk nic neutají. Ano, je to pravda, mám něco v plánu. Upravil postavení vycpaného velbloudího hrbu, který ve skutečnosti páchl kozlem a už teď začínal propouštět písek, a pohodlně se o něj opřal. Mám v plánu nedělat nic. Vzboďte mě, kde by se stalo něco zajímavého. I na moři se dějí věci. Vítr se obrátil tolikrát, že korouhvičky mohly být připojeny k mlínkům na obilí. V jednom okamžiku se snesl déšť ančoviček. A velitel Elánius se pokoušel spát. Kunkins mu ukázal hamak a Elánius pochopil, že to je další ovčí oko. Nikdo nemůže spát v něčem takovém. Námořníci je mají pravděpodobně jenom proto, aby je mohli ukazovat a skutečné postele mají zřejmě někde schované. Pokusil se udělat si pohodlí v podpalubí a zdřímnout si, zatímco ostatní si povídali v koutě. Velmi uctivě se mu drželi z cesty. Ty nary teď přece všecko nevzdá, ne? Za co by jsme potom bojovali? Bude mít co dělat, aby se udržel v zaměstnání, to je jasný. Ta všechno vrhá špínu na poctivý jméno Ank Morporku, jak řekři Elanius. No, nevím, jestli zrovna Bahno je pro Ang Morpork taková tragédie. To byla Angua. Jo, ale na druhý straně všichni ještě Na Naváška. To byla životistická poznámka. Promiň, Regu, co se tak škrábeš? Obávám se, že jsem chytil nějakou ošklivou cizozemskou chorobu. Ale jdi, znovu Angua, co může taková zombie je ještě chytit? Raději bych se o tom nezmiňoval. Mluvíš s někým, kdo zná značku každého prášku proti hmyzu, který se v Angmorporku prodává, Regu? No, když už to teda musíte vědět, tak jsou to myši, slečno. Je to hrozná ostuda. Udržuji se v čistotě, ale ty mrchy si někde našli cestičku a vyskoušel už všechno, kromě fretek. Když jeho lordstva vysypal, kdo to dostane po něm? To byla pleskodřička. Řezáč? To ti těch posledních pár minut s ním nestačilo? Možná se spojejí cechy a... a ty by se okamžitě mezi sebou servali jako, jako fretky, dodal Reginald Půlbotka. Lék horší než choroba. No tak, hlavu vzhůru, hlídka tady zůstane. Asi jo, ale pana Elánia vyrazej na to tata, kvůli blbý politice. Elánius se rozhodl oči raději neotvírat. Když loď konečně přirazila, čekal na nábřeží tichý dav. Lidé pozorovali, jak po přístavním můstku schází na molo Elánios a jeho muži. Ozvalo se jedno nebo dvě rozpačitá zakašlání a pak někdo zavolal: Řekněte, že to není pravda, Sire Elánie! U konce můstku prkeně salutoval strážník Dorofl. Loď lorda že zače přistála dnes ráno, syre, Hlásil Golem. Viděl někdo veterinary ho? Ne, pane. Má strach se tady ukázat, vykřikl někdo. Lord řezač řekl, že máte konat svou povinnost k čertu, oznamoval Elániovi Dorfl. Golemové měli tendenci užívat v řeči jistou doslovnost. Podal Elániovi list papíru. Elánius se ho chopil a přečetl si několik řádků. Co to má být? Rada ohrožení a tohle? Zrada a na veterinary ho? Tak s tímhle já nechci mít nic společného. Tenhle rozkaz odmítám. Mohl bych se podívat, pane? Byla to Angua, kdo si všiml té vlny zatímco ostatní fascinovaně zírali na zatykač. I v lidské podobě má vlkodlak uši velmi citlivé. Přešla na okraj Mola a podívala se směrem po proudu. Vzhůru Ankem se hnala stěna spěněné vody vysoká 2-3 metry. Jak probíhala kolem, zmítaly se menší čluny a větší lodi se kývaly ze strany na stranu. Vlna proběhla kolem místa, kde Angua stála zamlaskala o kamenné nábřeží a rozhoupala Kunkinsovu loď. Od někud z palubí se ozval třeskot nádobí. Pak byla vlnata ta tam, viditelná už jen jako linka pěny mířící k nejbližšímu mostu. Na okamžik nebyl vzduch cítit proslulou angskou vůní latrin, ale mozkým větrem a solí. Kunkin zvyšel z kajuty a podíval se přes palubu. Co to bylo? Měnil se příliv? Zavolala na něj Angua. My jsme s přílivem vpluli do přístavu. Nevím, co to bylo. Jeden z těch nepochopitelných úkazů, řekl bych. Angua se vrátila zpět ke skupině. Elánius už byl ve tváři červený jako holandská kráva. Ale ono je to opravdu podepsáno většinou městských cechů, pane. Abych řekl pravdu, podepsali to zástupci všech cechů s výjimkou cechu zlodějů a cechu švadlen a šiček. Vážně? Dobrá kašlu na ně. Kdo si myslí, že jsou, aby mi takhle rozkazovali? Angua viděla, jak Karotkovi přeběhl po tváři bolestivý výraz. Em, někdo nám ty rozkazy dávat musí. To myslím samozřejmě víceméně obecně nepředpokládá se, že si budeme vydávat vlastní rozkazy, pane. V tom je ten jistý háček. To chápu, ale ne jako... A předpokládám, že představují vůli všeho lidu. Ta smečka? Na mě s těmi keci nechodte. Kdybychom bojovali, byli bychom zmasakrováni. A pak bychom byli v téže situaci, jako jsme jenže ale tohle vypadá jako pravé a legální pane. To je ale nehoráznost. Podívejte se, vždyk to přece nejsme my, kdo ho obvinuje. My máme jen zajistit, aby se dostavil do krysího sálu. Podívejte, pane, máte za sebou několik opravdu těžkých dní. Ale zatknout veterinary ho? Já přece nemůžu. Eláneus se zarazil, protože jeho uši konečně dohonili jeho jazyk. A protože to byla podstata věci. Jestli máte někoho zatknout, tak to taky uděláte. Nemůžete se podívat na zatykač a říci toho hle ne. Tomu by se Ahmed vysmál. Starý kamená tvář by se obracel v každém ze svých pěti hrobů. Ale můžu, že? přiznal nakonec smutně. No dobrá, vylepte popisy, Dorfle. To nebude zapotřebí, pane. Dav se rozastupoval, protože po nábřeží přicházel lord vetinary. Za ním kráčeli noby s tračníkem. Tedy, pokud to nebyl seržant tračník, byl to velmi podivně deformovaný velblout. Myslím, že jsem vyslechl větší část vaší diskuze, veliteli. Prosím, konejte svou povinnost. Jedinou vaší povinností, sire je vrátit se do paláce, sire. Co kdybychom... Tam mi nedáte ani pouta? Elánojovi spadla dolní čelist. Proč bych to dělal? Zrada je jeden z nejtěžších zločinů Sire Samueli. Myslím, že bych měl na poutech trvat. Dobrá, když jinak nedáte. Elánius pokynul Dorflovi. Dejte mu náramky a nějaké řetězy na nohy náhodou nemáte? Zajímal se veterinář, když Dorfl od někud vytáhl pár pout. A když už to děláme, tak bychom to měli udělat, jak to má být. Ne, žádné řetězy na nohy nemáme. Snažil jsem se jenom spolupracovat, Sire Samueli. Můžeme jít? Zástup nejásal. Bylo to téměř děsivé. Všichni mlčeli. Byly jako hlediště, které se zatajeným dechem pozoruje kouzelníka a čeká, jaký trik teď provede. Lidé se znovu rozdělili, když se Patrici vydal zpět do středu města. Po několika krocích se zastavil a otočil. Co bylo to další? Aha, ano, nemusíte mě vést na košatince, nebo ano? To jen, kdybyste měl být skutečně popraven, Sire. Tradiční je, že zráci jsou převezeni na místo popravy v košatince, a pak byste byl pověšen, natažen na kůl a rozčtvrcen. Hm, vím, jak se věší i čtvrtí syre, ale jak bychom vás natahovali, to nevím. Umíte pořádně zacházet s tuškou, kapitáne? Zeptal se lord vetinary nevině. Ne, to tedy neumí, odpověděl Elánius. Máte opravdu košatinku? Nemáme. Ne? No, pro všechny případy Sire Samueli. Na Strmé ulice je takový loksesní spartovní obchod, kde mají všechno. Po udupaném písku nedaleko gabry kráčela postava a ta se zastavila ve chvíli, kdy na ně zavolal jakýsi hlásek plný naděje. Zněl na úrovni země. Krek ping, ping, cink, píp? Dezorganizátor cítil, jak je zvedán ze země. Co, co pak ty to za věcičku? Jsem dezorganizátor MK2 s mnohofunkčním použitím. Zapište své jméno. Jak tím Dokonce i maličký dezorganizátorův mozeček pocítil jakousi nejistotu. Vím, kolik je hodin, ať jsem kde jsem. To, to já, já tak taky. M, dovedu vést na deset minut přesný rozpis nezbytných dohodnutých schůzek. Dezorganizátor zaznamenal pohyb, který naznačoval, že jeho nový vlastník nasedá na koně. Ale... Já mám obrovské množství schůzek. No vidíte to, prohlásil démonek a pokoušel se udržet si rychle vysychající optimismus. No, takže já si udělám různé poznámky a pokud chcete s některým z těch lidí znovu mluvit... To já nepotřebuji. Nepamatují se až, až na, některé na některé zřídkavé vidímky? že bych se s některým z nich sešel dvakrát. No jo, tak teda, máte moc chůzek? Chviličku bylo slyšet dusat kopit a pak už nic, jen svist větru. Víc, než si dokážeš představit. Ne, myslím si, že tvůj talent by byl mnohem lépe využit někde jinde pak další svištící vítr a nakonec šplouchnutí. Krysí síň byla přeplněna. Představení cechů měli oficiální právo vstupu, ale našlo se ještě velké množství dalších lidí, kteří usoudili, že mají také právo být ustržení vysoké. Byli tam dokonce i někteří starší mágové. Každý chtěl mít tu možnost říct jednou svým vnoučatům, tenkrát jsem u toho byl. Samozřejmě až na mágěti jim to říkat nesmějí, protože nemají povoleno mít vnoučata. Jsem si naprosto jistý, ozval se veterinary, když se zastavili u vchodu a přehlédli schromážděný zástup, že jsem měl mít mnohem více řetězů. To mluvíte vážně, sire? Nesmírně vážně, veliteli, uješťuji vás. Ale kdybych nějakou schodou okolností přežil, okamžitě vám dám povolení k nákupu nějakých želez a řetězů. Musíme se naučit dělat tyhle věci pořádně. Budu je mít po ruce, slibuju. Výbareně. Patrice jí mával na pozdrav lordu řezačovi, vedle něho seděli pan Tichošlap a pan odkragli. Dobrý den, mohli bychom si s tím pospíšit? Dneska to bude nabitý den. Vidím, že vám dělá potěšení i nadále dělat z před morporku předmět všeobecného posměchu, začal lord řezač. Jeho pohled na okamžik přeletěl k Elániovi a vynesl ho do pustin za hranicemi vesmíru. to není formální lord Lorde Wettibaly. Je to zasedání obžalovací, aby každý věděl, z čeho jste vyněn. Pan Kosopát mi řekl, že bude trvat mnoho týdnů, než bude váš proces připraven drahých týdnů, a tam nepochybuji. Tak mohli bychom s tím pohnout? Páno Kosopát, přečte obvinění, jak se vám klade na zavinu. Ale v podstatě shrnutou, jak si Haveloku jistě uvědomujete, jste obviněn z zrady. Vzdal jste se velmi nešlechačně a zbavěle, ale nic takového jsem, a zcela proti všem zájmům a historickým právům města, jste se vzdal vlastnictví země známé jako léč. Ale žádné takové místo přece neexistuje. Lord Řezač udělal krátkou odmlku příčetný, Podmínky kapitulace měly být podepsány na ostrově jménem lepš, lord Takové místo ale neexistuje. Propluli jsme kolem něj na cestě svém člověče. A podíval se tam někdo v posledních hodinách Angua poklepala Elánojovi na rameno. Těsně potom, co jsme přistáli, se po řece nahoru přehnala podivná vlna sire. Mezi mágy došlo ke krátké vzrušené diskuzi a nakonec povstal arcikanclér výsměšek. Jak se zdá, vaše lordstvo, vznikl tady jistý problém. Děkan říká, že lepš tam skutečně není. Je to ostrov. To nám tady nazmačuje, že ho někdo ukradl, už jste jistý, že víte, kde leží. My víme, kde leží, ale on tam už neleží, teď je tam je množství řas a drasek, odpověděl děkan odměřeně. Vstal a v rukou držel malou křišťálovou kouli. Pozorovali jsme ostrov skoro každý večer, kvůli těm pranicím, chápejte, Obraz na tu vzdálenost je sice dost mizerný, ale... Řezač na něj mlčky zíral. Ale děkan byl příliš mohutný, než aby ho někdo jen tak odstranil ze scény. Ale celý ostrov přece nemůže jen tak a no, Teoreticky za to se nemůže ani objevit, tvůj pane, ale tenhle to udělal. Třeba se zase potopil... Teď řezač přesunul pohled k vety na Vy jste o tom věděl? Jak bych mohl vědět něco takového? Elánius pozoroval tváře v místnosti. Vy jste o tom něco věděl? Podíval se směrem k panu Kosopádovi, který spěšně listoval v jakémsi objemném svazku. Jediné, co vím, pánové, je to, že princ Sakapak v době, která je pro něj politicky nebezpečně vypjatá, vyměnil obrovskou vojenskou výhodu za ostrov, který, jak se zdá, zmizel v moři. Klačené jsou velmi pešní lidé a mě by opravdu zajímalo, co si budou myslet. A Elánius si vzpomněl na generála Ušála, stojícího vedle princova trůnu. Klačané mají rádi úspěšné vůdce, pomyslel si. Zajímalo by mě, co se stane s těmi neúspěšnými. Když se tak podívám, co děláme my, když si myslíme, že někdo... Někdo ho zatahal za kabát. Jsme my, pane, si tady. Žádný košatinky nevedou, ale maj tam bezvadný pingpongový stůl by nám za 20 Pak tam mají paky malou trampolínu, na který by má mohli blést, ale serža říká, že by to bylo hloupý. Elánio zvyšel ze sálu a noby ho táhl sebou. Venku přitiskl malého mužíka ke stěně. Kde jste to byli svetinárým desátníku? A nezapomeňte, že poznám, když mi ležete. Hýbá se vám pusa. My, my, my bali jsme korát na malý pane. On řekl, že nesmíme říct, že jedeme pod ten ostrof, pane. Takže vy jste podlepš? Ne, pane, my tam neplily. Pro mě pahota byla věstně smrdutá díra. Smrdilo to tam kařenýma bajce má, celá ta pyte má jeskyně a že byla velká jako město. Tam mi běřte, pane. No, vsadím se, že jste moc rád, že jste tam nejel, že? No, odejď, pane. Elány se začichal. Používáte nějakou vodu po, teda, místo holení noby? Ne, pane. Něco tady voní po skvašených květinách. Aha, babu, budem — Subanýr, paní jsem si dobezal v ciziny, pane. — Děk, pak, prachu jak bych to řekl? trvalá, jestli býte, co si myslím. Elánius pokrčil rameny a vrátil se do krysího sálu. A zásadně odmítám podezření, že jsem jednal si jeho jasností princem a věděl přitom cokoliv. — „Ach, ach, sire Samueli poprasil bych vás o klíčik k těm poutům. Věděl to to, vy to věděl. Je lord vetinary z něčeho obviněn? Pan Kosapát listoval jiným svazkem. Na zombie ji vypadal velmi zmateně. Jeho šedozelená pleť na sebe vzala viditelně zelenější odstín. Z něčeho, co bych mohl, zamumlal. Ale bube! prohlásil lord řezač. Dobrá, až zjistíte, co to bude, dejte mi vědět a já půjdu a zatknu ho, ušklíbil se Elánius a odemkl lordu vetinarimu Pouta. Uvědomoval si, že venku se ozývá jásání. V Ankmorporku se nic dlouho neutajilo. Ten mizerný ostrov už tam skutečně nebyl. A z jakého si neznámého důvodu to zase všechno dobře dopadlo. Jeho pohled se potkal s pohledem Vetinaryho. To bylo vážně štěstí, co? řekl. Víte, vždycky existuje nějaké to kuře Samuely. Jenom ho musíte opravdu hledat.